Jaioberria Aita, aita, zer izan da, neskala mutila? Neska izan da Eta nolakoa da? Ederra benetan, hie beltza du begi grisiak eta oso azal beltzarana Eta zer, hitz egiten du? Baina, neko, Jaioberriek ez hitz egiten Ah, ez, orduan, zere egiten du? Ba, lo egiten du, jane egiten du eta negarre egiten du Ez dakit gustatzen zaidan, eh? Beno, gero jango gara ikustera Eta non egiten dulo? Ba beresez askan. Eta nolakoa da seaska? Ba borobila ta oso txikia. Eta orain norekin egongo da? Ba amarekin egongo da. Eta ama non dago? Ama, bueno, aski da. Utzi galderak egiteari buruko mina uteta. Baina eta, nolakoa da zure buruko mina? <mimusik>